بين ديات على هذا خلال استماره قلنا ان عم في اثبات الجوهر الفرد نجاتن كثير من ظلمات الفلاسفه اثبات الحيله والصوره المؤدي الى قدم العالم ونفي حشر ال 7 وكثير من اصول الهندسه دو محركات السماوات وامتناع الخيرت والالتقام عليها فاین کی له سره یو سوال دی آدا معترض اعتراض کوي چې سوال دی چې ما تنځه ال عقاید دې عقد جزء اله تص بحث کوي او بیا شرحه تا تفصیلی حوالی سره دا خلاف ذکر کرلے پمابین دا متقلمینو کې متقلمینو او خلاف صفاو کی آیا دا خلاف سا فیدہ لری او کفیدہ لری بیتی دی بیتی دی اختلاف تی آواش خلاف تی نو دا کاش خلاف تی خو پکارننہ کی دا ذکر شہو ہے او که سفاین اوګه استفاده نو دې فرمای ګیره سره دا سوال لا نقل کړل کې ویل شي چې هلیا دا لے خلاف سمرا عادت د خلاف طرف سمراش دا دالعت کې د شجیب شانتراول له ځګه خلاف کیکر بوټي وای اې د دې کیکر بوټي څه خل دغه شپې نو مطلب دا رې د بحث سمرا څخه ګټه نرازی جواب که قلنا آوالینا بی فیده خبری خورمائی کرام نکی او در خصوصا مطم چلا قائد دیو علاما موسوفا آد علم غارا ور الور اغکل داسې بی فیده خبری کولیش نفرمای قلنا آو نعم فی اثبات الجوحر الفرد فی اثبات تا جوحر الفرد کې جوز الان ارزا ورتوائی فدیک نجات تے عن کسیری من ظلمات الفلاسفہ دا دیرو تور تیارو دا فلاسفہ اونا دا تور تیاری زکر کری دی استعار مصرحے حوالے سرا مرادتنا آغا مسائل دی چی مخالف تیری شریعت متحارہ سره سوال آغا کمی خبری دا سیری چی آغا تیاری دا فلاسفہ او د او داغی دارو مدار تو اس بات جزء لا تجزى بانه ویما ثلنا اثباته ایولا اثبات تا ده ایولا اغه ایولا او سوره تو چی اغه مؤدکی کی قدم د عالم تا او نشر د حشر اجسد تا تفصیل کلام داره تفصیل کلام داره د فلسفه یو ډیر زیات بیهودا او غیر ضروری او باطل موقف دار دی وايي چې عالم قديم دی بیا دا شدي وی چې نفي د حشر الاجساد نفي د حشر الاجساد دا. حشر نشته حشر او دا عشر زکه نشته چې عالم قدیم دی حشر نشته دا حشر زکه نشته چې دا عالم شي شه دی قدیم دی نو چې عالم قدیم شوبیا حشر زکه نشته چې اشر عبارت دي جامه د اجزای متفرقه ونه د جامه د اجزای او يا حشر دي توي ايجاد ثانيا بعد اعدامها بالمرة ايجاد ثانيا بعد اعدامها بالمرة كروس تو پیدا كدل پستا غينة يوزال دا سشي نشيوه او تي عالم تمن قديمو عالم تمن سنگو سو وائو نو تي قديمو تاوو جمع ازای متفرقه و نه کیږي د اگزام متفرق شبی نه دین او جمع به څنګه وشی یا عالم تمنګا سو وایو عالم تمنګا قدیمو وایو نو حشر کو معنا د ایجاج ثانیینه نشي کیدره زګه تک قدیمو ورتاو دی ممین کلی الوجو فانا نارایزی بیا نو چې فانا نارایزی نو, نو بیا با کچي شي نارایزی فانان رازی نو بیا به او ایجاد سانی امز گوشی نو دین نا پی دا حشر الاجساد کی نا حشر الو او نا پی دا حشر الاجساد زکا کیوئے اجساد او جسدونا بیا پاسینا زکا چه عالم قدیم دی عاصده دی د اوس حشر ځکنه کېږي چې ح سر عبارت دی د جمع د اج مفر کوونه یا د ایجاد سانین بعد د اامې ح مه کله چې عالم ته قلی و نو اوس به حشر څنګه شي او قم د عالم دا مووقوف دی پهم د حیله د صورتته ق د عالم موقوف موق دی پهم د حلا او د صورت او بقايدا هايولاو دچا چې هايولاو صورت قدیم شینو عالم بس کې زکا چې د دې اجسام دغه هايولاو صورت دي نو چې دغې دواړه قديم دي نو دا کول به صحیح ندي او هايولاو د دې ده شهرہ قديمه د هايولاو د دې پرانیستې شهرہ هایوله زکه قدیمه ده که هایوله و ما ده چرته سیشه شی حادثه شی نو هر حادث مسبوک به ما ده تین و مدتین نو ده دی نمخ که ببلا مده او داغی نمخ که ببلا مده او داغ بلی نمخ که با نو بیا خسل عزمیگی تسلسل لحاظا هایوله سیشه ده ده قدیمه ده چه هایوله قدیمه ده ده محل ده حال واری او مناسب و سلام ور هغه نه دې مگر صورت نو دا ضواړه چې شو نو عالم څه شو نو نه پیدا حشر الکثر موقوفه په قدام د اعلی قدام د عالم موقوف دی په قدام د حیله او د او قدام د حیله او د صورت ادم موقوف ته په بعد د حیله او د حیله ثابتای کنا حیله څه شکایت نه بیا و تا قدیمه تاکه ثابت کړی نو مقدمه بو دا څنګه وای او اثبات تحیلا موقوف ده پر نفر جوز الایا تجزاه پر نفر جا نو چې جوز الایا تجزاه صاف شي شي نه پيشو باطل شي نو دا یو مقدمه ده د اثبات په جاده 파را دهایولا ده 파را نو هایولا بسابته شي هایلا بس شي, شي. نو کمن جوز الایا تجزاه تحقق وایو کمن جوز نو حوی حقوی نو حوی لا ثابت نشو نو قدیمم نشو نو عالمم قدیم نشو نو نفر حشر الاجساد وره شو حشر به چ حق شو د اجساد نو دومره لویه فائدره پکې ون کوګنس نو کستاتیک ریزه د بیرست طرف نه د کرخواني او سبق باني راغلو کداول طرف وښيبه اوس کتل دي اول تر خپل خبره کینودې شوو چې آيات دې خلاف ته سرشته وي او سو کې جزې لاي تجزا مني ا بیا حيو له نه مني او عالم قديم نه مني حشر محقولي سو کې جزلا تجزا نه مني وباتل حق نه مني بلک باطل دي یعنی جو ذی لا تجدد تجزات چه باطل یا يتجدد سره نو چه دای دا او معنا جو ذی لا تجزات دې باطل وي يتجدد حق وي نو اتصال لغ د جواب مقدمه ده اثبات تحیلات تحیلات ترلاسه وا چې حیله ثابت شوه وې حیله قدیمه ده ولکه حادث شنو بل بالمعاده ومده تی مخک به بل یانه کې تاسو کو محل مجرد لازميږي تسلسل لازمه ایولا ثابتا شو محل دینو حال پکار ریغ صورت دینو دوارا ثابت شو او دوارا قدیم امني او دوارا قدیم شنو عالم امسو شو قدیم چه عالم قدیم شنو نه پیر حسر و اجساد و اجساد و اجساد زکر حسر ایبارت که دا جمع دا اجزای متفرقاونا او یاد ایجاد ثانیان باعد اعدام هم مراتن او دا علا کیگی چه عالم قدیم اخوتا اوس د او دوارا وَنَعَمْ أَوْ بِإِثْبَاتِ جُزْءٍ لَا تَجْزَاكَ تَمَامًا وَتَسَاوِيَ حَقٌّ فدیکې د ډو ډیرو تور ته ورو د فلسفو نه شېدې نجات هغه یو تور ته تیاره کما ده فلسفو اثبات تهایولہ دوره تیاره ده اثبات تهایولہ د صورت ولې تور ته تیاره ده زکه دې د سره قدم د عالم راځي او سر نه په د حشر دا ولې د اثبات تهایولہ په جامو وقفت په ابدان د الله تثبت تحايلد سوره کې موادکی کې قدم د عالم ته نه تیر حشر الله وکثير من اصول الهندسه دا تفت په مخ کې كثير خا دا مخ په چا باندې اطفته په اثبات د جز جزه جزه لا تجزا غير جوهر فرد کې نجات دي د ډېر اصول د هندسې نه د ډېرو چانه د اصول له د سی اصول له هندسه چې به دی بیا پري اصول د هندسه ها داوام د دا حرکتو دو دا. اسمانونو داوام د دا حرکتاتو دو اسمانونو او د امتناول خرق او الټعام امتناع د خرق او د الټعام علیها فدی دلته مولانا د زه هغه طریقې سره وایو لکه د دین اوران به دازم چې ووي کوشش کوم ان شاء الله چې دا هغه طریقې سره ویم د دی زه ډیر خطرناک او نه پردو لړې رگیلا کړه دلته وایو کثیر من من یذ الرس شرح ډیر خلک مریدلی وایي مدرس یې لري کتاب د شرقای مدرس اوې غریب د سره کو شوت بد د منطق د حکمت او د منطق اډوپیږي نه بس وښلي کېای بل وعل خپلم نبیږي او بلم دغه ګډ ورکړی نو ډیره زیاته ګیلای کړه ځکه چې اکثر دې زه تراور شم زمیر که ته فلج الهام کې دې نه دې بلک خوشاله شوی وې څنګه ګیله وله غو نه شي شه ختم شه ځکه چې مطلب او یقیني دام داشه ا بالکل غریب د حکمت نه پخوله خبرم نه چرتا ټچکړم نه ا دیا دازي او وسکله طالب سری نیونه کليال ته دیواله را پری دی او کلي دیواله را پری ګنگشکړې بدلته کوم کوشش کوم چې ان شاء الله د دې تریکې سره وولم کتا سو پدی پواشي چې جوز لا تجزات تج حق حقوي ا سوق باطلوي د دې په منه کې سفر اخر دی که هر شي چې کلبوشو کې باطل شي شي کلبوش شي چې دا خبره هیڅ شي نه هغه خدای نه ش الحمدلله کانو مسجد مولانا وي په اسمان کې خیرقه او اطعام ناراض دلته د شو واعظ هرک یو وخت علاوه خبره دی وي کله کې قیامت نه قائم شي وې قیامت به الایه کیږي چې دا ټول نظام در هم حم بر هم شي بل خصوص دا اسمانونه اوچني او ډړې وړې شي سمون فطرۃ پیدل کواکبون تترا پیدل وي او پوجر چه دا قسم کارونه شي نو وقود قیامت موقوفه ده په دې نظام حالات له بلې بل خصوص چې دا اسمانونه شي شي در هم حم بر او په اسمان کې خیر که او التعام دازی اسمان که سه نرازی نرازی خیر دیتا وی چې او شه سیری شی تفر و قول اجزا دیتا سوی خیر التعام دیتا وی چه اجتماع اجزا چه اجزای متفرقه شی جمع شی نو په اسمان کې خیر کم ناراضي او ال دې عام هم ناراضي دښه اسمان کې خیر قواعد اولي ناراضي زکه ناراضي شد دې اسمان د افلاک او افلاک دا حرکت کې د تشې کې حرکت کې د تس کې حرکت کې او حرکت کئ او حرکت مستقیم کئ ک حرکت مستدیر کئ دیوی حرکت نه مستدیر کئ د حرکت ک او کم حرکت کئ زکه کم شکه حرکت مستقیم کئ اګه وذریږي اګه شيکهږي وذریږي لکه دا شنه ده حرکت ګورې ادا حرکت مستقیم دی حرکت کم حرکت دی نو ګوره دا باراو دري باراو دري د پکت را برچولان نه پکت راغې دا برچولان نه ده کنه نه پکت څنګه راغې باراو دري خو په کوه نشو ته په دې نه پېږې چې له بده سي ته ځه ښکاري دا تاته ځان ته یو شې ته ښکاري ستاسو کاري دا بده هيات ته ټول نظریات کړې نه پکتې دې چې چليږي دا تاسو ته صحکاري کې د تاسو سازمان د الله parekhkari نو دا صحه نو د څنګهږي دا, دا ولړلتا خو برا تاسو د قوتو شي نه نو وي دا ملک حرکت مستقیم نه کې دی حرکت مستویر کې مستقیم ځکه نه کې چې مستقيم کې دا, مستقيم دا مستقيم قانوني چې دی او او بیا فقط راځي نو که اسمان او دريږي نو حرکت سفله حافظ ده زماني دي حافظ دي چاله زماني دي حافظ دي له زماني نو چې دي حافظ دي زماني دي نو زمانه به سو ودريږي ا زمانه خو دي ثابته کړل چې عالمن الزمان لا بدات ال ورا نه آیات ده زماني نه بيدایشتې ورشته نه اړشته و نه اخرشته نو دي حافظ دي ده زماني چه ده ادری ده نه زمانه باشی شی شي شی ادری امیره اسویلی دمکا فوش وکانا نه چه ده ادری ده نه زمانه باشی شی شی ادری از زمانه خودلی پنیس ابدی سرمدی امدس دا ایبا واق دویف دا فلک حرکت مستقیم زکر شی کولے فلک حرکت مستقیم سرکر شی کولے چ حرکت مستقیم قاغه شي کې کې یو زې پرېدی او بل زې غاړي د حرکت مستقیم کې د چرطلاړ ها بار او څو مداخکته بره مسأله و لیک دغه ته بره مخ کې او دز کتابري تزي چې کتابه د دره مخی متعین او جی وی چې دغه ته بره د په فلک او افلاک معلوم شي د کتابه بره په چ سره معلوم شي افلاق سارا شپاک جی حتونہ کی دو بر دا دو حقیقی دیا نوٹولا مجازی جی شپاک جی حتونہ کم دی مخی روستو خین گس بارا کاتا دیکھیں کم جی حتونہ نبت دی ایدہ مری سے بیمہ او ایدہ دو دس سار نو دا بارا طرف تیرے خو طرف تے کر او کجی امان گا دس سی نا غبار بیا غبار دیو کتا اواخه گس شو گد خین شو خت مخ کی طرف روستو شو روستو شو او کتا کتا دیو بارا نو کتا او دا څه جهاتونه دي دا حقيقي جهاتونه دي د څنګه جهاتونه دي حقيقي جهاتونه دي چې دا حقيقي جهاتونه دي او دا معلومیږي په شکل کې دا به معلومیږي په چا په شکل نو د دې وجنې چې فلک کې حرکت مستقيم مشرا وليکه فلک کې حرکت مستقيم را شی مونډه کې د ځکانه ਵਿਚارتای مونډکړه سزېشت کې چال پېمانډکړه تر تبه راشي قیامت بالا تایمی کې چې اسمانو نه شي خیر قلب یې ام بس ممنو کې خیر قلب په ام درایږي زکه چې د فلک حرکت کم حرکت کوي او دې حرکت مستقيم ولي نه کوی که زمانہ بودری دی حافظ ز زمانه لیکوی که نبیان زمانہ بودری کی دغه مدا حرکت مستقیم ز کړی شکل چې دی په تاریخ ته یو جهتی قوتون کې بدل جهاتونه قدم باندې چې ډیر یو طرف ته موبذ کنو 4 کال راغی دادی صاحب تکل چې جهاتونه پچام باندې کې په شکل کې کوروی چا غفل کول خپل اصل ته په دغه باندې معلوم دی جهاتونه په دغه باندې نو چې دې لا چې و دې و چرته لاش ته مابل ځکه نو چې ز په نه پیغامانو زبې یې لو کومانو دا څنګه چې جهاتونه پد مالم مينو چې دېری یو طرف ته ورور غړاو نو څنګه چې نیویلای طرف ته لا نه نیویلای شي چې ګل طرف ته لاش نیویلای چې بر لا لا نیویلای شي خا او دا اسمنو نه چې حرکت کی دا دوام ده حرکتو د دا بیناد په اصول ده هندسه دا بیناد په چابه باندې اصول ده هندسه مطلب داره اصول ده هند سفینا مراد الرویه الفلکہ کورویۃ الصا دی وې چې فلک خپل خپل تشیري اګه کوروی شکل لکه کوم شکل نه نو وې چې کوروی شکل لکه نو د فلک الافاق یوه نقطه بدلتی دی یو بدل تر کنه او یو تدا تا غدا یو یصدل تا او د بلی یصدل تا والیدا هغه یصدل تا والینه دا دای سال تا والینه دا, دا, دا. ندا دا ندا. نو سې شې لازمي دي نو دی فلک حرکت کوي فلک څه حرکت کوي او چې حرکت کوي د وسه هميشه حرکت کوي بس څنګه حرکت کوي حرکت ما علا سببې سکي دوام اوس دا کو شکل پچا باندې ثابت دي کې سوق جزء الایۃ جذامانی اغه صحیح کو شکل منینا هغه څنګه منی هغه وې دا رسول اچسن جول دې د وړو وړو سریا خو کو ته د شکار حقي دي کو رويشکل لاکای نه یو نقطه نه هغه چې د سراقه یا خدایي بخي اګه سمه مخکې لوسو طرف راځي تهږي په کې راځي په کې راځي نو له هغه ځد صحیح کو رمنینا کو رويشکل سوب منی متکلینا نو چې دایو نه نه نا نقصاناتم لازم نشو ادیو جوزی یا خو حق لا یا تجزا باطل او یا تجزا حق دی پاچسامو کسی شیر ایت دی سال سی شیر ایت نو دی پنیس قررہ سارشو نو چکررہ سابیت شعنو بیا پا اصول دا حندسی کی او قررویت الپلکتی نو دیا بی حرکت که یا دا حرکتی همیشہ دی دا حرکتی حرکت حرکت حرکت حرکت حرکت حرکت حرکت حافظ دا زمانے وغیرہ دی او چې دا شوشره څخه خیر قائل بیا مون ناراضي او چې دا په کیرانه غنو نو هم ناراضي چې شهرانه نمونکه تاسو دي کوي دې طرفنا لاړو تفصیلا او داغه طرفنا راړو اجمالاً نو لږ داغه طرفنم تفصیلا شه سوق کی جزء لا یا تجزأ هغه خبرې د نورې نه دی ښه جزء لا یا تجزأ چې سوق منی حقی نو داغه په نظم کې څه occurrence وشکل وکړلې نشي دغه یو وخت له څوک چې جذله تجزاته باطل ويو یا تجزاته څه وای نو دا هغه پنيز باندې څه کوي وی شکل جوړاوله شو وخت له شي نو چې دا کوم روي شکل چې په دې کولی شکل دا اصول د هندسي دي لکه قربيات او غیره دې دی بحث کوي په دې بنادي دواب د حرکتو د اسمانو بیا وی چې کوم روي شکل دا نه په لکوېده شکل نه چې دې ششکل یو نه فائدل تر یو تر یو برج ذکر دا دایوتل توالدا یوانتوالدا یوتریبل جے کہوان دوخامہ خابدے حرکت پوری سبو خوری اور چکم حرکت پوری نہ حرکت دیو شے ہمیشہ سبو شے اور حرکت مستدیر بے کہ مستقیم بے مستدی مستقیم بوالیدی مستقیم کوئی طرف تزیو گل فریری یا پکمان کی ولی که علا سبیل دوام والاستمرار ام نکی نیو با زمانه ختمشی زمانه بسیشه شی, شی او زمانه خوددی پنیز نختمشی اف آبدی سربدی نا سیده کرد حراکت شاید دی چا دا پارنه زمانه. او زمانه مقدار د حراکت دی زمانه مقدار دا چایی تکی دی جنقی سخانه تا منده هوای او دا مدید شد دی جنقی سخانه تا منده هوای نداره تو هوایی هوای. هوای که هوای. هوای یو با دا دې ورواله ترسه څ سره معلومه اي هه یو دوه منټه کې اړه او بلوه تینځه منټه کې ور اخته نو ځکه وي مقدار د چاره د حرکت او زمونه حافظه راځه د زمات یک شو کله کې د حرکت او حرکت ابدي سرمدی او حناش کو نو اوس په کې خیر کوي التهامه عمر ازي خیر رسوب د حرکت کې هم ډکرانې حرکت پکې او سبې ولی که پکی خیر قراشی کنان ما تاستا ہوئی چی بیابا حرکتی مستقیم ہوکی کنان کتا توٹی باشی دسی بالاچ داسی باشی نو یوزا لبیات آستا دیوی قیامت نیشتی سنسک کفریات غیره کنان خوطا سبیزان پوک دیوی ساعت قیامت وی دا ځکه نشته چی خیر قوی التعام بیا او دا خیر قوی التعام با اسمان کی اغا همیشه شي شکی حرکت کوي او باللحچه چې قول دیان با خوالا راجی چا حرکت کم حرکت ہوگی؟ حالان که دا حرکت؟ مستقیم اغا مستقیم کولینی شکیم اگر قول دیان راجی او دا کارنگی او دا غشه پچا موقوف دی پیس بعد په اصول دا چا بانی دا حمده سی اصول دا حمده سی کور رو بیرس او دیر و سول دا هندسی که بنا دی پا غیبان د دا حرکات دا اسمانونو او منوال دا خیرت او دا الکیام علیه ها پا او منگ بسی جوز اله که جزاو حق ورتاو ویو نو داست کشم نقصانات نرازی والله وعلم وعلم و عالم و علم و عتم و صلی اللہ